Та серце говорить, а серце правдиве, що доля судилась вам, діти, придивна, І буде щасливим великий похід. Я з вами, крізь терний дозір золотих, І тиму повік, бо не зможу не йти. Дійдемо, так серце мені промовляє, А серце все знає. Султан не оживав, але й не був мертвий, як уперто твердив його головний лікар Рамадан. Був занадто обережний, щоб одразу казати страшну правду. Роксолана пішла в приміщення Кубеалти, покликала туди великого візира і Баязида. Кизля Разі Ібрагімові, Брагімові, щоб не стовбичив коло входу за звичкою, веліла приносити їм вісті про султана. Баязид рвався поглянути на батька – вона не відпускала його від себе, здавалося, відпустить і вже не побачить живим. Сиділи до самого досвідку, мовчали, ждали. «Чого?» «Може, скликати диван?» – несміливо спитав обережний Ахмед Паша. «Навіщо?» – холодно поглянула на нього Роксолана. «Це зробить султан?» «Може, новий?» «Хай всемогутній Аллах дарує життя великому султанові Сулейману!» А коли його величність Падишах поставить престол свого царственного існування у просторах вічного раю, жорстоко мовила Роксолана, і коли султаном стане шах за Деселім, а його великим візиром названий буде мерзенний мехмед Соколу, цей убивця мого сина Мехмеда, призвіться безліч і чар, грабіжник і відступник. Що станеться з вами, шановний Ахмед Паша? Ваша величність, озираючись злякано прошепотів обережний царедворець, що я маю зробити? Ви радите усунути цього босняка? У відповідь вона прочитала з вірша Муханнабі. Коли задумаєш якесь діло, не шукай малого, бо для мужа в ділі нікчемним страх смерті, а в ділі великим смак смерті. Ранок не приніс їм нічого, день так само. Вони виходили з куб Беалти, тільки щоб справити природну потребу, про сон забули, їсти їм носили з султанських кухонь просто в залу засідань дивану. Вісті були невтішні, султан був, мов би, живий, але до притомності не повертався, отже існував і не існував. Ця непевність не давала змоги вдатися до рішучих дій. Тим часом Роксолана мала зламати нерішучість ахмеда паші. Не героїзм, не благородство і непідступність, а тільки відчій штовхав її на змову проти султана. Не могла змиритися з думкою, що султаном стане селім, а не її улюблений баязид. Селім байдужий, а всі байдужі жорстокі. Він сповнить кривавий закон Фатіха, уб'є свого брата і всіх його маленьких синів, і в нього не здригнеться серце. А Баязид послухає свою нещасну матір. Він би не вбивав свого брата, навіть ставши султаном, адже він такий добрий. Навіть собаки відчувають його доброту і завжди біжать за ним цілими зграями. Варто йому виїхати на вулиці Стамбула. Ахмед Паша лякливо шепотів. «А воля великого султана...» Вона могла б ще змінитися, якби не така нагла смерть його величності. Ця смерть може принести незлічені страждання для всіх. Я вже бачу кров, яка тече між тюрбанами і бородами. І вашу, сад за разом, кров теж. Чи вона вас не лякає? Але Ахмед Паша вагався, допитувався, конючив. Коли шах за Дебаязид стане султаном, то що ж тоді буде шах за Деселімом? Вона глузливо підводила брови на цього чоловіка, терпляче пояснювала йому. Йдеться найперше про нього, про те, щоб він заставався і далі великим візиром. Це можливо тільки тоді, коли буде усунений назавжди соколу і коли Баязид стане султаном. Шах за Деселіма тим часом треба буде відправити під надійною охороною, щоб йому ніхто не завдав лиха в літній султанський палац на Босфорі. Рустем Паша? Він дамат цього досить. Від нині вона вже не султанша, а валіде. І не султан над нею, як було досі, а вона над султаном, бо він її син, а вона його мати. Влада їй байдужа.